ریاض الصالحین دری صلوی اختم باب دے دریاز الصالحین او دری صوایو صلوی اختم نمبر حدیث دے تین ده باب فضل بروی اصدقا الاب ور باب دے پا بیان دا غروالی دا او د احسان د دوستان او د پلار او د مور سره ول اقارب و زوجا او د خپل خپلوانو سره او د خزه د خپلوانو سره وصال میاندو بیکرامو او د ټول هغه سره حاچاغه عزت کوي وس پدې باندې احادیذ ذکر کړي احادیذ ذکر کړي درې سوو یو سل وختم نمبر حدیث دی ګور پدې کې د خپل د خپل ولې اگر که د خپل خپلوان دی ولې نه دی د خزه د طرف نه خزه د ملشو نو چې ستا د خزه سور تعلقو او اگر आले تا کړ یا نه دی نو دا غې د خپل خزه د دوستانو سره تعلق ساته څنګه به ساتې چې څه شی پور ک دارنګ سپورګرام کې نو څوک چ هغه زنانه بازما کورواله هغه करतلې تعلق به ساته ارشه په اوتريګو نو د چاپ ذریعہ بچي دو ورکا نصيرو ورکا اواغ شس کی هغه لسو کا لسو کا وعده سو تعلق داري وي ورته ذکر کوي او ټولو دغه چا چ پکار ده عزت ده عزتونه به کې و عن له اوسو ګور عمر رضی الله تعالی عنہ ما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي رسول الله ان بر ال ابي يا سلا رجله اد ابي دیر ور افنه کوکه نېکي داتا چې پالي سړې د دوستانو د پلار سره خپلولي پالي تعلق پالي سړې د چا سره ودا د دو دوست د پلار سره چې ستاد د پلا سره د کوم خلکو تعلقو چې پلار دې من شو په انور خپل نه سره به تعلق تو ساتي پوشکر دوستانو د پلا سره سا تعلق ساتل نه وهان و ان عبد او صحابو څنګه ساتره ګوروس وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجل من الاراب बेशक یوسلید باند چانو نالک یوه مخامق شود عبد الله بن عمر سره به طریق مکه تا پلاره د مکه کی پلاره روانو یوسلید باند شانو ناده ابن عمر سره مخامخو فصلی علیه عبد عمر نو سلام آچه او پاغ بانده جی بانده عبدالله بن عمر رجل اللہ تعالیٰ نو وحمله علی حمارم کان یرکبوهو او سور کو حضرت عمر آن بانده چیل را پا خر کان یرکبوهو چه, چه سور ایک آغلا را او د سور په بانده را غیمزان صنع سور کو اے چه پا کم اصور لئی ده سورو امن عمر نو هغه باندې چې په اړه دا وانو ځان سره په سوالې باندې سورکو واعطاهو او ورکو عبد الله نو مرغه باندې یو پړګي یو پټکي کانچو علا راسې په سر دا په سر دچا چې دې نو عمر په سر باندې کوم پټکي نو هغه چې په سر کې وو قال ابن دینان وی ابن دینار ابن دینار وی پهله او منله حظې ومرته اس حاله کاله لا کاله سدي کله تا لرا تا سرله ډیر خو کې ان نه هممل اعراو ب ش دا باډ چیاندي دی همموود یار ځو نهبل یاسی د خوشالیږې په معمولی سیزبان دی او تا دا کو پر کیرې په کې غدو او په مسافر دانو وقال علي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان هذا يقينا پلار دد کانو او دد دوست لو عمر ابن اسحاق خطاب دد بلر چو نوغه دوست او زما د بلر ها دد بلر چو نوغه زما د پلار دوستو ان ابا بشكفلار حاضر د کانو ودنتو د عمر بن خطاب د ما پلاړو کو حضرت عمر دغه غزوما نو زماده پلاړو دوستو د پلار و اني سمعت ابا دا نبي عليه السلام نه اوريدي دي صلى الله عليه وسلم نه يقول تشفير رضوي ان ابر بالرسله الرجل احل اد ابي و رقاب مشاکرین به ستاره نیکی پنیکو کو کې خپل ولې پالل د سړي ها تعلقو ساتل د سړي د اذچا د اهل د دوز د پلا سره بوله شه جزما د پلار د کمخال کو سره تعلقو نظم ما وم د هغه بچو او تاریخ خلق سره تعلق وی تعلق نغو ما حضرت ورې دي نو دا ساله چه ماه سور په پخفل سور لئی او پتکی مولا پسر کې خودو نو دا زمان دپلار دوستو تا دپلار د دپلار دوستو نو آغا تعلق می د دوستانی تعلق برقارو ساتو بنگتا ہوئی پوشو اچھا مانگ بدا شو کو دو شو یہ نو دا چلو که ماه خوپلار مرشوی بیا ځکه کامر آزا اکثر کدهی بیا مر آزا یره ورځو تنظیمم ټلیفون ملي فونم ډیر ما کاوهه کا خویشا صاحب تعلق ساتنه خومل <سؤال> له واخو د دانشه اسه ختم بالکل وروړه اس نه تعلق لري دې ګوره اس نه زمو خپل نکلا د موه شغل ارزو کوم په قرار به تعلق ساتو ګوره ها حضرت په دې باندې ټاکید کړی دي صحابه وافي رواه عن ابن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه بشكره كانو اذا خرج الى مكه تا كلچوته د مکه مکرمه تا کاننو د لپاره همار يوخر د لپاره یو خر يتروحو چر به حاصله عليه پاغبانه اذا بر ركوب الراحله کلبچ استل شو احسله دو اوخ اوخ با ده روانو خوچه کنه با اوخ پا سواله ده شو بیا به پا خر بانی آرام حاصله او که د خر سوالی آغا پا مزهی پا مزه د نکه که تایی آرام واری آرام به حاصله او پا آغا بانی چکل با دو, دو اوخ بانی ستره شو دو او دست خوبه نوانده واری و عمامتن یشد دبیا راسو <تصفيق> او دا او پتکےو دا ابن عمر رضی اللہ تعالیان ہو چه تارو بے پا پتکے بانے خپل سر لنا اخپل سر بے پا او دا عادتو دا اسلام دا یو طریقہ دا د دا, دا سنت مواکد دولو پا غیب زمانے کے دا عادت موسم خان خدا چه سڑی پتکے والی نا خدا دا عالم دا دندارا فبين ما هو يوم ان لا ذلك الحمار ازمربي عربي نكيو تيم كده او على ذلك الحمار فذا خر با نسورو قلت तेरे दो ابن عمر باني اعرابي يوباند چی فقال انه वे दे बंडची हा ओ वे दे حضرت اېم نو عمر او ته وي څو لې او تاړو تا کړه قالا نویہ باندې چې بنا بشکایم د فلانې جوړ د فلانې الحمارا نو ورکو عمر هغه تخره فقال ای اركب هذا سورشاپت خربانه واعطاه العمامه اغه چې یو لو ورکو چې ابن عمر په هغه باندې حاصلو ت ارام شی اولور کو او چده پسر باندې کم پټکه او نا پټکه مولاور کو واه تا هول امامتہ ورغه ته پټکه وقار او اشتد به هارا سکا او تڑا په دې باندې فلسل لرا فقال له بعض اصحابہ لو ابن عمر تا بعض ملګرو دا غفر الله لك تا ته الله بخنو گی ات ته هاذ العربیه حمادن ورقتا دې باندې چې ته یو خر کونتا چې تاب اتروح عليه آرام حاصل او, او پاغه باندې نو دا آرام شي دغه تورک او استادو په امامه تن پټکه او کونت تبہ تشد تابتا پټکه خپل سر باندې اغم دیول ورکو فقال نو ويم نور رضی الله تعالی نو تاسک تا تابدارو غا منونکو د خپل پیغمبر پل عزت و اخپل زان و اخپل راحت بیانو کتری خود پیغمبر طریقے دے کتریو فقال علی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو انی سمیت رسول اللہ ایشہ کمان نبی علیہ السلام نا اولی دلی یا قولو ان من ابرل بر ایسل الرجل اہل ادعبی باد ایو والیہ دیر به تراده نیکنه تا نیکی دا چې اپالې سړې دوستانو اپالې سړې د اهل ويا د دوستانو د پلار سره با د ایو علیا فزغنا چې مرشد پلاړ ایو علیا ایموتا چکل پلاړ مرشد او د پلار د دوستانو سره تعلق ساتي دا لوی نیکې دا و ان اباه ابي شكر طارد دي باند شيش مولا خروار کو اماوله خپل ور پټ کي ور کو كان صديقا لعمر اغه دوستو زه ما پلار ده حضرت عمر ده ده پلار اغه زه ما پلار دوستو ده پلار پلا ستاله ستل پکادي کنه اي موږ خپل افتاس سره تعلق نشته بول دي زره نشته وا ده لانا خبری چه ده چانم قرآن و حدیث دکلا مسلم دکلا غسل تعلق نساتو نو این پر ایدا مالا لیوالی مقبل مقصدو کوا لیوالی جیسا نسمنگ تعلق ساتو رواح زکا خواهینن بنیاد تازری رضی اللہ پی خلق و اکر الرواح آجه الرواد کل لها آو روادت روایتو طولو کرے مسلم وعن بیو سید بزم الحمزہ ذکور بھی نمکنن زمنګ تر ملناسب الله دیوبخي یو خلید پابند دي نو ډېر مطابعه او د سنتو زب اکثر په سفر کې هغه سره ملګری ته تبه چې د تنو ما سره بوله ګرای لانی زید اعظم زی می اوجی روان بشو روزل په دې اډه کې نو درې طالبان نو نه ناغسته وخت هله طالبان دي نو خو چمن ته شک ماده پولیس ماده پولیس پولیس و تاریخات دیولی ر میجرل خ کشمیر نکا دا شاګردان دی دا دی د وین خو روسریون ماده فین چې د بولان براښ مونږه وین دوانه ته به چې مناسب خیره ری دوانه خوړي به دا وا کړو خوشاله شي ارسه اته فکر دې متاس د ادب په شاګره اوجه به درس به خره کړو ادا سره رو نس باندې سره اېره ها چې غریب یی چې دوا کو چې خوشی مادر چې ګاډی نو چې تازه دا نه زیشینو ګاډه بختیس کی خبرته سلام خبرې دا یا وقته دې په یادب نساتې وعن او سیل د ذمللحم وفتح وافت ان مالک کنی د بیا اته سی د د الله او تعالو کالا بانا نهحنو جلو سونه د ول الله ص الله عليهصللم منګ یو ټیم کېناسو د پی غمبرې پاکله الله والی وصللم سره واورې زړانه دا خبرې د در سونه د پی غمبر فرمنو واړې د صاح ز جا اوهجلون ز عمل کې خو بعض عمل لکي ا جا اه دجلو من بنی ساللیما کله چېرا غ د بیا ل سلام ته یو سړ د بنو سلی موونه ف کا غ سرړيا الله ع لاپ غبره هلب ک من بر يا آيا باقیدي دې کوز ما د موور پلارار نه ش کوم د د موور پلارار سره و پغې کي سره با د پزمرده د دوه لونا اے پیغمبر اعظم اپ موړ خطر چملو شو راځه مرګ پس دا غې سنيکي ما ته پاججه کومه اواغې ته رسیدي ینه ما باندې صح حق پاتې ده پزمرغه چملی شي قال خهاله کوم شد مو پر حق قدر پزمرغه وکي اے باج بجوندني کیو زذا نزدې مزديکې چه صبره کی سمي سا سا خو دې خبره راکي او چکل اپوج چوز د بمارې او اخیره حالات تنګي کې مې خدا زره ملګه تو چملی شي خداشته کوني مې یادې بیا اوغانې خان بندگان چې دا هي اولادې بمارې کې مولا سوال کې چې الله صحتونو ورکا د ناکارا بمارونو نه او چملی شي نه به ارواح لاسونو پورته کړی د سونو کو دواګانې خدا زما نیاونې کو زموږ والدین زموږ بچي ته دوا ولغوري نیکر کړه کنه نبی علیہ السلام و نعام آو اصولاتو علیہما په بکی پدی دوارو چمرجی اوز دکی کی زن ملا رسے او چنین کئی کنو بس بیا جنازہ نہیں سارے ہاں بس جنازہ بکی جنازہ مالا دعا بدل والد بخنی رحمت لکا وقر رب حموما کمار بیانی سنجی را و الاستفارو لهما او بهخه به وواړه د دواړو د پااره په انفاظو ما او جاری کې دل د وادو د د دواړودي د وسییتو د دواړو د من بعد د هما په د دوواونه چاغې کم تاته سییت کړ او په خپل ژون کې اوغ وسییت د شې سره ثابتو یو دا سی وسییتې چې زما دا پټی دا به د فلډ نوړ کې لالی ته به نړ کې څول واسه ماده فلاني او فلاني په چیلور کې دا وسیت په شرکه باطل لې کدا وسیتو کې دا وسیت غلطته دا به نه مانیږي او وانفازو عهدهما او چارې کول د وعدورو د والو دی ممبا دهما پسره دوالو نه وصلتور رحیمه اللتی لا توسرو الا بها او پالل د خپل ولیدی چې نشي په وس مګر به ما پاغدواړو پاللني শিকولې مګر پاغدواړو سره اې د مورو د پلار ته د کمو خلکو سره تعلق او د خلکو سره تعلق برقراره ساتي کوښښ وکړه کومه کې تیر جوړ ایم نو مردا که په دې جوړ کړم باندې چې واقعیا مې یار کې یی روي لاره کې ځان خپل څلور سور کړ او بل حدیث کې دال چې مستقِل هر اولاور کې چې په دې سور شاو پټ کې اولاور بلکه دې ویدا کار دی ولې او کوه مازه حضرت نوریدلی شي د پلار د دوستانو سر مسکه د پلار زماده پلار دوستو ځکه ویدا کار وکړي اذن دوستان یې نه کوي استادانو مړه وړي په مخراج سلام په مکو وي کرا مصدیقه ما او چبهه قرآن او حدیث ولیر ما نه مخراجي به ایمان سلام قدم بېمانه نه کوي واه اکرام و او ما قرآن مې ته خو دریو ګو نزدک ما ډېر بېمانه زمانه خلقونه کوي د قرآن نزدک قرآن مې ته خو دریو د دې ځکه دې درسکا کې زمانه قرآن وېلې او هغه بېمانه زمانه د قرآن نه زمانه درسک خلقونه کوي هغه خپل ولی تعلق دو استادې د طالبګری د شاګردي خو پرې دا پالل اگر نور کوشش ده بدوالي کوي زما سره ده بدورو هم فایلن بوله میلاوي واکرام وَا صدیقهما تا دا, دا خلکو تو خلو خیر نه میلاوي ها هغه تا واکرام وَا صدیقهما او د عزت دوستانو د دوالو وروه ابو داود ایسره بیان کې وان عاشر رضی الله تعالی عنا د تی ازی اللہ تعالی عنها حالتو گولا او دا غید ملگرو حالتو گولا او دا نبی علیہ سلام حالتو گولا قَالَ تَعِشَوِ مَا غِرْتُ عَلَىٰ اَحَدٍ مِّن نِسَاءِ النَّبِي مَا غِرْتُ عَلَىٰ خَدِيجَةً زنون پسخید لی قَيَوِيد خَدُو دا نبی علیہ سلام سولہ جزا ما په خدیجی بانده دا نبی علیہ سلام بی خدیجی ووا په بیبی بیزله بی دې سلام سوا خديجه وا تنبيه دي سلام په په ډېر او عمر کې کړو او دې رمضان دا کړن دوا و ما انبيه دي سلام تر دې رګنا نا و و ما ر اي تو ها کتو امن ولي ما ليدل نو خو بل دي پس خدم کا چې ما خديجه دي او دې دې بخدا وجه ما په نمبر سره مين کيږي سره ولکن کان یوک سر ذکر ها لکن زیات به ذکر دا غي نبي علي سلام په خديجه ډير ذکر کا او چ خديجه داسه او خديجه دازما خذا وربما ذبح الشات ثم يقطعها اعضاء او دې کړته لالو بنبي دي سلام یو ګډوره یو چيلي بیا بے کٹ کلا لران دا مونان دا مونان یا به کټ کړه هغه لره اندامونه اندامونه یې کټ ټک وکړه سمایه با سوا فی صدائق خدیجه بیا به اولګو هغه سې ساده چيلي باه دوستانو ته خدیجی باندې چې د خدیجی کوم خصوص سره تعلق او دوستانه و السلام به د خدیجی ز دوستانو کرا هغه چلېن سې سې دې ګلا مربما نوڈر کرتے اے ما اوی حضرت عائشہ وے قَعَلْ لَمْ يَكُن فِي الدُّنْيَا إِلَّا خَدِيجَةَ قُعَا كَتَبِوِي نُوِسْتَيْفُ دُنْيَا كَي بَغِيْرْ دَخَدِيجِنَ بَلْسُوْكَ اوزن ما حضرت دو اوی عائشہ وے. تو د د خج سره داسې می ده او د هغې د دوستانو سره داسې میله او داسې ځکر د دا خج کې یا کېستا په ننسبان یو زما په د خې چې نه بل انسان دنیا کې نهشته پهغو نه بیا ل سلام ما تهڅ شو یقی دا خ کا نهوه کا نهتهوه وه ښ و یو خځه ته د س را داې و كاء انها كان و كان واغا او واغا سنگمانا ان كانت شपती كاوداغي جهادا شخزا وصفداروا اغداش خزا و كان لي من ها او د خديجه زما د فد خديجه نو اولاد سما د جي خزن اولاد نو د خديجه زما اولادو یو میتی اولادو او بل دېره اجباج با زيره سخاوت والا خزوه دا کان کالب کې دایي صفاتو نو مرادي هم دا دا کار نه وکول دا دا مفتفخن له چا کی صفات یو له کته ډېر تا دا صفات او زه ما دا شهګرد خنو کنه دا شهګرد خنو کنه چې هغه سوره بنا او ما سره خپل ما ده با تسخره کوله کنه تاسو وي کنه او ما سوتان يو يوسف وفی روایتن وکانا لی ازبح الشات فیوهدی بی خلا ایلی ها من ها ما یسعوهن وفی روایتن وپی یو روایت کراغلی ایس کلو کالیو وما سر ردی ازجاد امینوار دیر ازجاد خدمتگارو وعن کانا طالب و ملاب ها چې شنو طالب خې گزاره کوي خلکو نه ملاقات وروه چې بیا سپلي دی بخواندا وا ان کان لا یذوه الشات او یقینا د نبی علی سلام بچی کلا علالو لا یذوه مخا علالو بد یو ګډ نو فیه دین وحدیابه ک فی دوستانو د خدیجه کی د دې کډور نه اغه سایسو چې دا غیبه کما مقرر وا چکهو مدارغی مقرر وا ل هغه اسبه اوله په دوستانو لېګلا تقسیموله به ها په پی روایت کان چې جایز بو دا غی د پاره چې ګډونه به لال کو نه غی به خپل خپلې سره نو خپل استاد له سکې سره لېګی ا دایمه استاد د دامه ملګره د دامه دوست ده په یو چنه په یو گاون کې به د استاد خل قدر کې یره قران او حدیث استاد ملي تاسري ديږي او استاد سره دا د استاد سره تعلق لري ګل او کله کولېږي او ګورو دا غلي لحاظ کېو زمانه کې وا نبي عليه السلام د خديجي چې کم لحاظ کې د نورو بي بيان او غلي لحاظ نه کېږي حضرت نه اوکا په اي زمو استاد دي ستا کار دي تاسو سره تعلق ساتو ستا جدا تعلق ودا جدا تعلق دي وفي روايت نو په یو روايت کې راغلي قال تاغه وي ببيع استاذنت حالت بنت خويلد اخت خديجه اجازه دوغhto حاله چې لور دو خويله دوا خور د خديجه په نبي عليه صلوات و سلام یوزل د خديجه خور د نبي عليه سلام خینا په لیکن خینا چاته تاسو نه بجنه تاسو نه خور خوړی غن خینا نبی علیہ السلام باندې خینا رااله کما خینا خدیجه خور اجازه وغوته لو فعرفاستیذہ د خدیجه لوړ پیاد شو او پی ځان د نبی علیہ السلام ته اجازه د خدیجه چکل وا ته خور حاله یاد په نبی علیہ السلام وګوته د ذاتلو نو نبی علیہ السلام تا با دا خدیجی اجازت ورپیات شد چا سنگ دا غیق اجازت فرطا حلی ذالکا نو خوشا لبا شد نبی علیہ السلام پراتلو دا غیق حالی بانی زکا خدیجی ورپیات شد زکا چه آواز د حالی مشابیو د آواز د خدیجی سره علماء ذکر کئی خدیجیجه کوم خوړوا چې څنګه آواز د خدیجی او هغه څه مشابهت کې آواز چاو لکه کله کله یو سره بیان کې درس کوي ویل کو ته خو تاسو درس او بیان وکړه کله که زماده استاد هغه ماته را په یاد کوي هغه ماته را په یاد ک یا زمایي وملګري او هغه را په یاد ک ماته او بیا بوته نبی علیہ السلام دعا وکړه هم اللهم حالة بنت خويلد يا الله امدادك حالة حالة ده بنت خويلد فشي ارسل دوار شوارو خوالة بكولا حالة سوا دخل دي جي خوروا قوله قولها فرطاها وبلها وفي الجميع بين سيين الحميد فرطاعة يولا فرطاعة براغل بالعين ماناه اهتم بهي عظیم شان به اوګنن راتل د خلد چا ده حالې لشان والا به اوګنه خديجه دغه د خديجي خور حضرت حالا وه ان بن مالک رضی الله تعالی عنه قال هاوی خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي تاجبه خبر رضی الله تعالی فی سفر حا او از او دلما د جریر بن عبد الله بن جرير الله او سره په سفر کې فکانو ها حضرت جریر یخدو منی ته خدمت وکاو زما انس بن مالك کوی زما د جریر سفر یوزو نو زما به ډې خدمت کا حضرت جریر نو فقلت یاخدو مونږه خدمت به کا حالان کې حضرت عبد الله جرير بن عبد الله زمان عمر کې مشورو انس بن مالك وزداغانہ کې شروم په عمر کې خو سماره خدمت به کا عمر کې زما دا غو مشورو زما خدمت به کا تو فقلت ما له حضرت عبد الجرير تا لا تفلد کار مکوته زکه زکه شری موته مشره تاسو ما خدمت کې او تم په سفرې ځم په سفرم ډول مسافرینو فقال اني حضرت جرير بن عبد الله اني بشك ز چې ما قدره ات الانصار ما دريو انصار الله صلى الله عليه وسلم شیا سلام سره یو کار بان سال د دیو چې د نبی اسلام دی خدمت به کاو اه الی تعلا نفسی نذ قسم خورم پخپل ځان باندې یعنی تم انصار او کوه تا دې خدمت د پیغمبر پاک کړي ځکه حضرت انس د نبی علیہ السلام سره خدمت کړي سره خدمت کړي نسکالا تا د پیغمبر خدمت کړي کستا خدمت کو جرير هغه معمولی زره نو جریر آغا سڑیو چی نبی علیہ السلام آغا تا بی ذات خود دعا کروا آغا یمن کې ذو الخلیصہ آغا لوی درگاینو ختم کری جریر آغا سڑیو او چا آغا نبی علیہ السلام ارتا دعا کروا فضا بالبرکہ لاسیو چت کلا اما تے دعا اکلا او عمر کی مشر دے او حضرت آنس دا عمر کی کشر دے او د حضرت آنس سکی خزمت کئی نو آرس تو جو کو تہ زمانہ مشرے میں زستان کشمیر نہ سفر دوار روانو نہ زما اول تداسے زہ کہ آوینہ مان سار ما تٹھ تٹھ جو پیغمبر پاک دی خدمت کرے دی. او جو ستا خدمت کوم دو وجد خدمت تہ پیغمبر پاک پیغمبر خزمت خزمت دا پیغمبر خدمت کرے دا خلق کو خدمت کوا چاغد اللہ دو پیغمبر سے تعلق ساتی اگد علماء خدمت کرے تہ خدمت کو دا لته زما شری متبکه <متحدث> شری نا الی تو علا نفس ما قسم ور کړي خپل تا په خپل ځان می قسم کړي ما خپل ځان له قسم پدی ور کړي چې زبا د اصحابو د یوتند نبی عليه السلام خامخا خدمت کوما الله اصحاب اعدا منهم چې ما ارتیابنکم زو د یو کس دي صحابونه الا خدمتوه مگر زبا خدمت کوم دا چکه لازم هم ملګرتیا د یو صحابي سره پیغمبر خدمت کړې زبه خا مخاده خدمت کوما متفقون علی اتفاق کړي شی په دې حدیث بوخاری او مسلم یو خداده یو څه کوي نو عربو دی چې څنګه خزمت دی د علما او د مشرانو که هغه څخه خدمت بار لا ستاپه نور خلقو باندې کوي او څه پرې د لالچ نه دی کړی خا ماواکی ز خپل او استادونو خدمت الله دې قبول کړي استاذانو ما نه لیکتل علم ته ما واقع خپل کتابونو سبقونو پر خوړو خدای کار ما مکه کاو نه ناګه کار ما سلام کوي په شي زه نه یو طالبان هغه کس دې ومتومه طالبان په چا شي یا زم ما معموله ځمانه مخ روانه دا هغه حالت دی کم چې ما د خپل استاذانو سره کړو چې څه کوي نه هغه پر مړی لبا دوست هزانو بس خیزمتونه اینو آو به آروح میکو